hoofstuk 149, die probleem van die herstel van die ouwe kartaagse skip op die sabbat, die woorde van die keinkie oor die goeddoen op die sabbat, die ongehoorzaamheid van die wetsgetrouwe Joosef, die wonderbaarlike herstel van die skip deur die engele. Na hierdie geruststelling aan die hoofman, het Sireneus die oorweste bevel gegee om vir die volgende dag nog in skip uit te rus, waarmee hierdie armes naar Tyrus gebring moes word. Maar die oorste sê, Keiserlike konsulaire hoogheid, na my wete is daar buiten in die hawe alleenlik nog een ou kartaagse skip, wat echter al baie beskadig is. Hier in hierdie stad is geen skeepsbouwers nie, wel hier en daar een enkele hoogs armsalige timmerlei, wat nauweliks een vissersflot kan saambindt. Dit is dus eindelijk die vraag hoe ons die ouwe kartaagse skip kan regmaak. maak. En Sireneus sê, bekommer jou nie daar nie, daarvoor sal dadelijk die beste raad verska word. Kyk, die weise judeer is van beroep begroot meester Timmerman en sy vijf seens ook. Ek sal hulle om raad gaan vraag en ek is daarvan oortuig dat hy my in die geval heel besonder die beste raad sal gee. Hier het sy reenees om nou dadelijk tot Joosef gewend en het aan hom die saak voorgelee. Maar Joosef sê, vriend en broer, dit is nou alles goed en wel, as het vandag maar nie ons ma belangrikste sabbat was nie, waarop ons geen werk mag aanraak nie. Maar miskien is hier wel een timmerlui wat ons sabbat niks aanga nie, ek sal dan wel aan hulle leiding gee maar nou het die kyntje om opgerig en gesê, Josef, op die Sabbat mag elke mens goed doen. Die viering van die Sabbat bestaan nie so daaruit, om die hele dag niks te doen nie, maar veel eer in die doen van goeie werke. Mooses het waar gebied om die viering van die Sabbat hoog in ere te hou, en in sy gebod elke onnodige betaalde arbeid, en skending van die Sabbat aangemerkt wat voor Elohim een gruwel is. Maar, Mooses het nooit verbied om op die Sabbat, ja, wees een wil te doen nie. Nering staan daar in die wet, dat die mens op een Sabbat, een broert en gronde moet laat gaan nie. Ek, as die meester van die Sabbat, sê echter, doen ook op die Sabbat altyd steeds die goeie, dan sal jy die Sabbat op die beste manier vier. En as jy, Josef, dit nie derwaag om die wet van Moose skynbaar te oortreeë dier die eenvoudige herstel van die skip nie, dan sal my die naaste dadelijk doen. En Joosef praat, my godelike sienkie, jy het wel gelijk, maar kyk, ek het met die wet grys geword en wil dit ook nie skynbaar oortreeë nie. Hierop het die kynkie dadelijk die jongmans geroep en gesê, Gaan jylle daarie en vervul my wil, want Jozef het meer achting vir die wet as vir die wetgever en meer vir die sabbat as vir die meester van die sabbat. En met die snelheid van ‘n gedagte het die jongmans die saal verlaat en het die skip in die oogwink regemaak en ook dadelijk weer teruggekom. Almal het hulle oor hierdie snelheid verwonder en baie het nie gegloe dat die skip in orde was nie. Maar daar het al gauw boodskappers van uit die hawe gekom om sy reenies van hierdie daten kennis te stel. Daarop het die hele geselskap hulle na die oewer begeef om die skip te besichtig en almal was verbaas oor soenvaardigheid van hierdie jongmans.